21. fejezet Egy kiugró sziklaszírtről kőszáli kecske figyelte a napsütésben vonuló bányászokat. Hosszú, íves szarva az ég felé merett, állát kis szakáldíszítette. Az állat a hieroglifák nyelvén a nemes nyugalom szimbóluma volt, amely az isteni törvényeknek megfelelő élettel nyerhető el. Ott, fenn! kiáltott az egyik munkás. Együk el! Hallgass, ostoba, torkolta alá Efraim. A kőszáli kecske a bánya védelmezője. Ha bántjuk, mindannyian itt veszünk. A jól megtermett bakkecske elindult a meredek hegyoldalon, majd egy csodálatos ugrással eltűnt a hegy mögött. Az öt napig tartó erőltetett menetben kimerült csapat egyedül Efraim látszott olyan frissnek, mint indulásuk első órájában. Szuti általsarat, sarat erőt merített a táj vad szépségéből. Sem az expedíció vezérének a durvasága, sem a kimerítő út nem csorbították az elszántságát. A szakállas kolosszus felállt egy kötőmre, és magam köré hívta az embereket. A földön futók fölé magasodva, mennydörgő hangon beszédet intézett hozzájuk. A sivatag hatalmas. Ti pedig kisebbek vagytok a hangyánál is. Egyfolytában panaszkodtok a szomjúság miatt, mint a tehetetlen vénasszonyok. Nem vagytok méltóak ahhoz, hogy bányászok legyetek, és hogy beleláshattok a föld gyomrába. Mégis elhoztalak ide titeket. A fémek értékesebbek nálatok. Amikor belevágjátok ásótokat a hegybe, szenvedést okoztok neki. Megpróbál majd elnyelni titeket, hogy bosszút álljon, de magára vessen, aki ügyetlen. Na, állítsátok fel a tábort, holnap hajnalban kezdődik a munka. Az emberek természetesen a csapat vezetőjének a sátrával kezdték a táborverést. A nehéz sátor cipelésétől az út alatt öt ember teljesen kimerült. A munkások először óvatosan kihengergették a sátrat, majd Efraim éber tekintete előtt felállították a tábor közepén. Aztán elkészítették a vacsorát, a tábor talaját befröcskölték vízzel, hogy ne szálljon a por a léptek nyomán, és ittak egy kicsit a tömlőkben hűsen maradt vízből. A bánya közelében volt egy kút, tehát nem fognak szomjazni. Súti elszundikált, de egyszer csak valaki oldalba rúgta. – Kelj fel! – szólt rá Efrahim. A fiatal ember visszafolytott dűvel engedelmeskedett. – Akik itt vannak, azoknak mind nyomja valami a lelkét. – Neked? – Az az én titkom. – Beszé. Hagy békén! – Gyűlölem a titkolózást! – Megszögtem megszöktem a kényszermunka elől. Honnan? A falumból, téba környékéről. Memphisbe akartak vinni csatorna munkára, de inkább megszöktem, hogy szerencsét próbáljak a bányászok között. Nem tetsz nekem. Hazudsz, mint a vízfolyás. Meg akarok gazdagodni, és meg is fogok. Ezt még te sem akadályozhatod meg. Bosszantasz, te kölyök! – Elintézlek! Na, állj ki velem, ökölvi a dalra! Efraim kijelölte a bírót, akinek a feladata, hogy kiállítsa azt, aki harap. Minden más megengedett volt a küzdelemben. A szakálas figyelmeztetés nélkül azonnal Szutira vetette magát, elkapta a derekánál, fölemelte a földtől, megforgatta a fejet fölött, és több méternyire eldobta. Szuti sajgó vállal felhorzsolt bőrrel állt fel. Efraim csípőretet kézzel méregette. A bányászok nevettek. A gyerünk! Támadj, ha van merszed! Efraim nem tétovázott. Ám hosszú keze uttal csak a semmit markolta. Szuti az utolsó pillanatban félreugrott, és felbátorodva folytatta a küzdelmet. Efraim túlságosan magabiztos volt, és csak egy fogást ismert. Még ha nem léteztek is, Suti hálát adott az Isteneknek, hogy a falubeli kölykökkel vívott csetepatékban megtanult birkózni. Legalább tízszer elugrott hadonászó ellenfele elől. A kolosszus feldühödött, kifáradt, egyre elvakultabban támadott. Szuti nem hibázhatott, az ellenfele összeroppantotta volna. Az erővel szemben csak a gyorsaságára számíthatott, ezért az alkalmas pillanatban elgáncsolta Efraimot, becsúszott elé, hogy a saját lendületét fordíthassa ellene, és átkulcsolhassa a nyakát. Efraim elterült a földön, Szuti ráült a kolosszus tarkójára, akár ki is törhette volna a nyakát. A legyőzött óriás öklével a földet verve elismerte, hogy veszített. – Jól van, kölyök! – hogy meghaj! Ha megölsz, a sivatagi rendőrség nem lesz kíméletes veled. Nem érdekel. Nem te leszel az első, akit pokolra küldök. Nefraim megijedt. Mit akarsz tőlem? Esküdj meg, hogy nem kínzott többé a csapatot. A bányászok már nem nevettek. Közelebb jöttek, hogy hallhassák a választ. Na gyerünk, vagy kitöröm a nyakad? – Esküszöm, ministenre! – És Hator a nyugat úrnője előtt, ismételd! – Hator a nyugat úrnője előtt, esküszöm! Szuti elengedte Efraimot. Annyi tanú előtt hangzott el az eskü, hogy azt már nem lehetett megszegni. Ha Efraim nem állná a szavát, örökre eltörölnék a nevét, a teljes megsemmisülésre ítélné magát. A bányászok kiáltoztak örömükben, és körbehordozták a vállukon Szutit. Amikor a vidámság lecsendesült, Suti erélyes beszédet intézett hozzájuk. Itt Efraim a főnök. Csak ő ismeri az utakat, a kutakat, a bányákat. Nélküle sosem látjuk viszont a Nílus völgyét. Engedelmeskedjünk neki, ő tartsa meg a szavát, és minden rendben lesz. A szakálas óriás elképetten tette kezét Szuti vállára. Nagy vagy, kölyök, és okos is, mondta, majd félrevonta a szutit. Rosszul itt meg. Meg akarok gazdagodni. Barátok lehetünk. Ha a javamra válik, úgy lesz, kölyök. Az áldozatvívők fehér ruháját pánt fogta össze fedetlen keblük alatt, kötényüket rombusz alakú gyöngyháló díszítette. Lassú menetben vonultak be, Hattusa hercegnő palotájába. Tarkón összefogott parókát viseltek. Olyan üdék és szépek voltak, hogy Dénész úgy érezte, felforra vére. Minden útján megcsalt a nenofárt, természetesen a legnagyobb titokban. A botrány lejáratta volna. Nem is tartott állandó szeretőt, beérte a futó kalandokkal. Időnként a hitvesi kötelességének is elejettet, de Nenofár nem titkolta, hogy érzéketlen marad a meghitt pillanatokban, ami indokoltát tette Dénész házasságon kívüli kapcsolatait. A hárem intézője kijött Dénész elé a kertbe. A szállító már majdnem kért tőle egy lányt, de meggondolta magát. A hárem gazdasági intézmény volt, ahol a munka volt az első, nem pedig az élvezet. Dénész, mint szállító jelentkezett hivatalos kihallgatásra Ramszes Hettita feleségénél. Hattusa egy négy oszlopos, világos sárgára festett teremben fogadta. A padlót zöld és vörös mozaik fette. A hercegnő aranyozott karfájú és lábú ébenfaszéken ült. Fekete szeméből, hófehér bőréről, hosszú vékony kezéről az ázsiaiak különös bája sugárzott. Ténész megfontoltam, mérlegelte a szavait. Nem számítottam arra, hogy felkeres, szólította meghattusa. Én szállító vagyok, ön pedig egy háremet irányít, semmi különös nincs abban, hogy találkozunk. Korábban mégis úgy gondolta, hogy veszélyes lehet. Azóta megváltozott a helyzet. Pászer a kapu főbírája lett, és ebben a tisztségében gátolja a tevékenységemet. Mennyiben érint ez engem? Talán meggondolta magát? Rámszesz semmibe vesz engem, és megalázza a népemet. Bosszút akarok állni. Dénész elégedetten simogatta fehér körszakállát. Meg lesz a bosszú hercegnő, ugyanaz a célunk. A fáraó zsarnok és tehetetlen. Kötik az idejét múlt hagyományok, mit sem lát a jövőből. Az idő nekünk dolgozik. De néhány barátom türelmetlen, ezért elhatároztuk, hogy megtépázzuk Ramszes népszerűségét. Ez elég lesz ahhoz, hogy meginogjon a trónja? Dénész kezdett ideges lenni. Nem akart túl sokat elárulni a tervéről. A hetit hercegnő pillanatnyi szövetséges volt csupán. Az uralkodó bukása után minél hamarabb meg kell majd szabadulni tőle. Bízzék bennünk, a tervünk kivéthetetlen Vigyázzon, Dénész! Rám szesz vérbeli harcos, ügyes és bátor. Meg van kötve a keze. Hatusa tekintete izgatottan felcsillant. Nem kellene Többet tudnom erről? Az nem használna, és óvatlanság volna. Hatusa elfintorodott. Az elfojtott harag még elragadóbbá tette. Akkor miért jött? Azt javaslom, hogy ziláljuk szét az áruszállítás rendszerét. Ezt én Memphisben könnyűszerrel megtehetem. Tébában viszont szükségem van közreműködésére. A nép morgolódni fog, a fáraút hibáztatja majd. Ha a gazdaság meggyengül, a trón is meginog. Hány lelki ismeretet kell megvásárolni ehhez? Nem sokat, de sokba kerülnek. Az áruk útját ellenőrző írnokoknak több hibát is el kell követniük. A bajok kivizsgálása hosszú, nehézkes folyamat lesz, néhány hétig is eltarthat a felfordulás. Az embereim megteszik, ami szükséges. Dénész egy percig sem hitte, hogy ez a terv igazán beválik. Persze újabb csapást jelent a fáraó számára, de nem lesznek döntő következményei. Viszont arra már is jó volt, hogy elaltassa vele a hercegnő bizalmatlanságát. Más is van még, amiben be akarom avatni, mondta csendesen. Hallgatom, Dénész közelebb lépett, és még halkabban folytatta. Néhány hónap múlva nagyobb mennyiségű égi vasssal fogok rendelkezni. A hercegnő tekintete elárulta érdeklődését. Mágikus célokra használva a ritka fém újabb fegyverré válik Rámszesz ellen. Mi az ára? Három aranyruda megrendeléskor, három az átadáskor. Amikor elhagyja a háremet, az előleg a csomagjában lesz. Dénész meghajolt. A szövetségeseit nem avatja be ebbe az akcióba. A hercegnő sosem fogja megkapni az égivasat. Dénész örömmel töltötte el a gondolat, hogy mekkora nyereséggel adott el valamit, ami már nincs is a birtokában. A hercegnő szükség esetén egyszerű lesz türelem inteni. Ha pedig hatusa nem hagyja annyiban a dolgot, akkor majd sesire hárítja a felelősséget. A szolgál-lelkű vegyész mindig kisegítette a hasonló helyzetekben. A szolgáló olajbogyót, retket és salátát hozott. Szilkisz maga készítette a salátára az öntetet. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, mondta Beltran Noferetnek és Pászernak. Megtiszteltetés, hogy az asztalunknál vendégül láthatjuk mindkettejüket. Ne legyen ennyire szertartásos, barátom, kérte Pászer. A kis asztalon egy sült bárányborda illatozott résztálon, a cukkini és zöldborsó halmok között. A friss zöldség jól esően üdítette a lakomázókat. Szilkisz pompás rozettákkal és csigavonalakkal díszített fülbevalót viselt. Különös álmot láttam, mesélte. Többször is meleg sört ittam álmomban. Annyira nyugtalanított, hogy megkérdeztem az álomfejtőt. Megrémített, amit mondott. Az álmom azt jelenti, hogy a javaimat elfogják lopni. Ne aggódjon nyugtatta meg Noferet az állomfejtők gyakran tévednek. Bár csak az Istenek meghallgatnák. A feleségem valóban túl sokat aggodalmaskodik erre nincs valami orvosság. Az étkezés végén, míg Noferet nyugtató teákat ajánlott Szilkisnek, Beltran és a bíró sétáltak egyet a kertben. Nincs egy nyugodt órám, mikor élvezhetném a természetet, fakad ki a kincstárnak, A munkám egyre inkább lefoglal. Amikor esténként hazaérek, a gyermekeim már alszanak. Nagy áldozatot jelent, hogy nem látom őket felcseperedni, hogy nem játszhatom velük. Ne, a magtárak irányítása, a papírus a kincstári munka, megrövidültek a nappalak. Ön nem így érez? De igen, sajnos nekem is túl gyakran ez az érzésem. A kapu főbírája sem tétlenkedhet. Hogy halad a nyomozás a sertábornok ügyében? Döcögve. El kell mondanom, hogy történt valami, ami nagyon nyugtalanít. Ő tudja, hogy herceg hercegnő harcos természetű asszony. Sosem fogja megbocsájtani Ramsesnek, hogy elszakította a hazájától. Hát nem nagyon leplezi a gyűlöletét. Hová vezet ez? Ha nyíltan a király ellen fordulna, ha összeesküvés szűne ellene azzal a saját halálos ítéletét írná alá. Az hercegnőnek mégis különös látogatója volt a napokban. Dénész a szállító. Bizonyos ebben? Hát egy munkatárs épp a háremben járt, és az egyik látogatóban Dénest vélte felismerni. Csodálkozott ezen, és utána járt a dolognak, nem tévedett. Olyan különös talán, hogy Dénész ott járt? Hattusának saját kereskedőhajói vannak. Hárem olyan állami intézmény, amely nem adhat szállítási vállalkozóknak. Ha viszont baráti látogatásról van szó, vajon mire kéne ezt vélnünk? A heti hercegnő... A király második felesége kapcsolatban áll az egyik összeesküvővel. Hm, Beltrán fontos értesüléshez jutott. Lehet, hogy az összeesküvésben hatusa az értelmi irányító, Dénész pedig csak az egyik végrehajtója a tervnek? Ez elhamarkodott következtetésnek tűnt. Nem tudni, miről beszélhettek, csak a találkozás tényéből lehet következtetni a királyság jólétével ellentétes érdekek összefonódására. Ugye Pászer maga is gyanúsnak tartja, hogy kapcsolatban állnak egymással. Hogyan tud,